Є здібність у людини, велика здібність забувати. Вона стирає з нашої душі порох і тлінь. Тому ми нові щоразу, Марто. Незабаром він пішов, поспішаючи на вечірню зміну до крамниці». Я трохи ожила вас, побачивши, сказала дівчина на прощання. Приходьте швидше, Льово, я вас чекаю. І справді вона раптом збадьоріла. Розповівши спочатку до кінця свою чудну і сумовиту пригоду, дівчина немов зменшила її тягар. Майбутнє якось прояснилось. Звичайно, вона накоїла чимало приких для себе дурниць. Вона обікрала сама себе найбезжальнішим способом. Але що ж, надалі матиме з того науку. Ах, дурненьке її серце. А все-таки в її коханні щось гарне лишилось. Була спроба, хай не розважлива, але шляхетна. І про нього вона малолагідною ніжною, як про загублену дорогу річ, що з утратою і нарешті помирилась. Спогад про нього був чудовий і стілющий. Хай він і так згадує про неї. Це те, чого вона хотіла. От Льова знайде її високу і світлу кімнату. Посаду вона, літеру А маючи, теж одержить, певно, за якийсь тиждень-два. І працюватиме, житиме. Буде ще вчитися, зробить ще багато і багато. Раптом вона згадала, що за кілька день перше травня, і це видалось їй значущим – їй хотілося вийти на вулицю, бачити демонстрацію, силу силену людей, прапори, чути бадьори спів, міцні промови, самій ходити, перейнятись з цим святом праці й весни, і вона декламувала пошепки з Олеся. Червоні прапори, куди не кинеш оком, цвітуть на вулицях, як макові квітки. Тому в дівчини склалось таке враження, що Льова прийде з добрими вістями вже завтра, і другого дня вона пильно чекала його цілий вечір. Ще два дні минуло, але він не з'явився, і Марта вдалася в безпросвітний розпач. Де ж Льово? Чому він не йде? Годині о п'ятій у її двері постукано. Нарешті, подумала дівчина, але до кімнати зайшов зовсім несподіваний гість. Інженер Дмитро Стайнич з Дніпропетровського. Добрий день, Марто, сказав він, Бадьоро. Я оце приїхав з дружиною до Києва на травневі свята і, звичайно, вирішив до вас завітати. Обов'язково, як живете, Дмитро, сказала дівчина, коли інженер сів. Я живу прекрасно, сказав Дмитро. Олаштувався остаточно, працюю як добрий віл, але завод наш гуде. Ви, певно, і завода путящого ніколи не бачили. «Хороша річ, надзвичайно бадьора. Годі слів, будуємо соціалізм практично. Ви знаєте, Марта, яка в мене вдача? Не люблю промов. Ну, на святах, як завтра воно ще хай, а то так і хочеться сказати. Краще б руками працював, ніж язиком». «І все-таки в нас ще багато говорять, а засідають. Я вже кількох на заводі згуртував. Закладаємо ТОБЗа, товариство боротьби з засіданнями. Правильна думка? Практична? Цілком. Я там потроху вирушусь. Лекції, наприклад, читаю робітникам у всяких там технічних питаннях. Приймають чудово. Робітники, треба сказати, так усім цікавляться, що ви тут по канцеляріях сидячи і не уявляєте. Літературу їм тільки давай. А література наша нік бісу. Нема чого дати почитати робітникові». Треба було б, мабуть, зібрати наших письменників та розказати їм, у чим річ. Практично поставити справу. А то все більше про кохання пишуть. Справді, це дуже неприємно, – зауважила Марта. Ага, і ви зо мною погоджуєтесь. Нещодавно обурливий факт у нас був з цим коханням. Молода робітниця отруїлась, миличе бачити її зрадив. Ну що з такою робити? Оголосити прилюдну догану так однаково вже не почує. Поховали її як жертву буржуазної культури та й годі. А ви ніби хворі, – спитав він раптом десь. Дарма минеться, дівчина ви здорова, хвороба вас не візьме, сказав Дмитро, сміючись, а я зайшов спеціально сказати, що слово свого додержав. Якого слова ви додержали, Дмитрий?» – спитала дівчина. А що одружився, хорошу дівчину взяв, їй богу, найгіршу за вас. Не скажу, що кращу, але справжня українська жінка, ще й Оксаною зветься. Ми приїхали сюди на святки, бо вона сама киянка, родичів тут якихось має, навіть у гості до них ходили. Але, звичайно, коза, все тобі брик та брик. «Дискусії у нас величезні, але, звісно, практичні. Ось вам перше. Працювати їй чи покинути посаду, коли буде дитина? Питання важливе. Вона за те, що працювати, а я проти. Дит будинків, щоб віддати дитя, в нас ще немає. Значить, крапка. Ще бракувало, щоб усякі там доморобні мамки та няньки псували мою дитину. А їх же кілька буде. Отже, треба брати з перспективою. І знову-таки, мені не зрозуміло, чому працювати десь за діловодку, одержуючи 50 карбованців, на які не можна жити». Краще й почесніше, як виховувати свою дитину. Ну, правда, я кажу? Там якийсь зав гримне, а в неї молоко зіпсується, і дитина захворіє. А здорова дітва – це ж наше майбутнє. ми тільки фундамент добрий муруємо, а вони вже соціалізм до кінця виведуть. Тому дитина передусім, от як треба міркувати. «Що ж виходить, – сказала Марта, – виходить, що ви з своєї дружини хочете зробити хатню робітницю? Няньку, як і за капіталістичного ладу?» Те, те те оце саме і вона мені співає, і зовсім безпідставно. Буржуазна жінка – це така, що нічого не робить, живе собі лялькою та й годі. Головне, пролетарська жінка мусить працювати, а де, як – це питання практики. Де більше громадської користі з її праці, там і мусить працювати». Ви мене хатньою робітницею лякаєте. А що таке хатня робітниця? Нерівноправний робітник? Це ви тримаєтесь буржуазних поглядів на хатню робітницю, а не я. За хатню робітницю вам бачите, соромно бути, а вугілля довбати робітникові не соромно, а розвантажувати вагони, а робітницям прибирати по цехах. Що ви мені аристократизм пускаєте, як у її родичів, де ми були? Покоївка, вітальня, урочистий чай, мамаша, папаша ось звідки цей дух іде. Там, до речі, я з тим балакуном здибався, як його. «Професор той, що я у вас тоді познайомився. Ага, Славенко. Чи, може, забули вже?» «Ні, пам'ятаю», – сказала Марта, похолонувши. «Це прізвище з чужих уст почути видалося і чудернацьким і жахливим. А я вже був зовсім забув. Та от, бачите, в родичів дружини них довелося побачитись».